Tiana Primera Hora. Molt bon dia, benvinguts al Tiana en Primera Hora. Avui ens centrem a les conclusions d'un estudi elaborat pel Consell Comarcal del Maresme per valorar el grau de satisfacció dels serveis municipals estiu a Tiana. Comencem en titulars. El servei de piscina municipal ha estat aprovat amb un notable alt pels usuaris de les instal·lacions. També s'ha tancat amb una elevada satisfacció dels usuaris al casal d'estiu, amb més bona nota que la piscina. Aquestes són les conclusions d'un informe elaborat pel Consell Comarcal del Maresme que està presentat aquest dijous per la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Tiana. La unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits visita aquest cap de setmana Tiana i Mungat. Encara que a nivell global de reserves permet el subministrament per sis dies i per tant no cal despertar l'alerta, des del Banc de Sang s'incideix en la importància de mantenir el nombre de donacions per no entrar en situacions d'excepcionalitat. En plana cultural, la societat recreativa Els Nou Pins de Tiana torna aquest diumenge amb un gat amb l'obra Òscar, una maleta, dues maletes, tres maletes. Es tracta d'una de les últimes representacions que la companyia tianenca farà d'aquesta versió de la comèdia de Claude Manier. L'actualitat esportiva d'aquest cap de setmana ve marcada per l'estrena Primera Divisió Territorial de l'Associació de Futbol Sala a la Conraria i també per l'inici de la Lliga Catalana de Tiramarc en sala de l'arquera tianenca Elena Gómez en la seva categoria cadet. Tiana, primera hora. Notícies. El servei de piscina municipal ha estat aprovat amb un notable alt pels usuaris de les instal·lacions. Amb una puntuació de 4,32 sobre 5, la valoració global és altament satisfactòria i és sensiblement superior a la de l'any 2008. També s'ha tancat amb una elevada satisfacció dels usuaris al casal d'estiu, amb més bona nota que a la piscina. Aquestes són les conclusions d'un informe elaborat pel Consell Comarcal del Maresme, que ha estat presentat aquest dijous pel regidor d'Esports i Joventut de l'Ajuntament de Tiana, Jordi Montonó. Podem estar molt contents perquè tant el servei de piscina municipal, globalment, ha tret un notable alt. del campus lúdico esportiu ens ha satisfet molt perquè ha pujat amb un 4,80, és un notable alt. El servei de bar també ha estat manifest en els encastats, que és un servei que ha estat molt ben valorat, tot i que alguna crítica en aquest sentit ha estat a l'accés al bar, que és una miqueta just i a vegades ha hagut pues, algun problema de, de retard en el servei, cosa que mirarem de cap a properes edicions això es, es solucioni. Els resultats més baixos de la piscina municipal es deriven del preu, una valoració que es produeix a la inversa en funció de la procedència dels encastats. En aquest sentit, les opinions favorables provenen dels usuaris de Tiana, ja que disposen d'abonaments en preu rebaixats. També obté una puntuació més baixa la sensació de certa aglomeració de la piscina. Tot i això, les dades mostren un descens global del 4,5% d'usuaris en relació a l'any 2009, un descens que pot estar motivat per les males condicions meteorològiques que es van produir a partir de la segona quinzena del mes d'agost. Tot i així, el juliol, significatiu per ser el de més afluència de públic, ha tingut un creixement d'un 11,5% respecte a l'estiu passat. A més, l'informe conclou que un 55% dels encastats provenen de fora de Tiana, la gran majoria de Badalona i en menor proporció de Sant Adrià del Besòs, Mongat o Sant Fost de Campsantelles. És en aquest context que Monturiol ha reconegut que sovint alguns tianencs, sobretot tot en el mes de juliol, no poden fer ús de les instal·lacions perquè l'aforament està complet. Com podeu veure, estem en un marc ideal. Això fa que el tema d'aparcaments, la pròpia ubicació, porta que hi hagi gent i que vinguin de tant de Badalona com d'altres indrets. Jo crec que això és bo per Tiana, no? però també a vegades suposa inconvenients, que són els propis de que la gent de, de Tiana, moltes vegades, sobretot els mesos de juliol que ha estat el més de més afluència, no puguin entrar. I això és un problema perquè a l'aforament és el que és, les piscines són les que tenim, i una vegada l'aforament està acotat, ningú té més dret que un altre a l'hora d'entrar. L'atenció dels treballadors de la piscina municipal, així com les condicions a l'aigua, han estat dues de les variables millors valorades pels encastats. Cal recordar que ha estat aquest any quan es va renovar la maquinària de la piscina, ja que estava obsoleta. Pel que fa al casal d'estiu, destaca l'alta valoració del nivell de satisfacció dels fills, percebut pels pares, amb un 4,81 sobre 5. A més, s'ha experimentat un augment dels participants des de l'any 2008. Les puntuacions més baixes són per les instal·lacions del casal, en les quals es considera que estan una mica Obsoletes. El preu és la segona variable amb més baixa puntuació. Els resultats exposats són el fruit de l'informe que la regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Tiana va encarregar el Consell Comarcal del Maresme per conèixer el grau de satisfacció dels usuaris dels serveis municipals d'estiu i detectar els aspectes a millorar. Ha estat el Consell Comarcal el que ha assumit les despeses d'elaboració del document. El centre cívic Les Mallorquines de Montgat acull aquest divendres un seminari sobre creativitat en temps de crisi. La jornada servirà per tractar, entre d'altres aspectes, la implantació de processos innovadors a les empreses, la necessitat de dur-los a terme i tècniques de creativitat i estil de lideratge, per tant, l'estimularla. la ponent serà la consultora de Carrier BCN Consultes, Mercè Moreno. A més, en aquest seminari també tindran que budar casos pràctics i experiències a fi que els participants coneguin encara de més a prop els conceptes que s'imparteixen. A banda d'aquest seminari, aquest mes d'octubre també es donarà el tret de sortida un pacte formatiu anticrisi que tindrà lloc a Tiana. Totes dues iniciatives han estat organitzades pels ajuntaments de Tiana i Mungat amb el suport de la Diputació de Barcelona. Viviana Pérez és la tècnica de promoció econòmica del consistori Tianenc. L'emprenedoria ha suposat un pas endavant en aquests moments de crisi. Molta gent que s'ha quedat a l'atur, s'ha reinventat i ha dit, escolta, doncs m'ha creu la meva pròpia empresa, m'autoocupo, que seria una sortida a l'atur. Doncs precisament aquests cursos que oferim és per ajudar a, a veure i analitzar la viabilitat d'aquesta potser autoocupació o d'aquesta eh, idea que tenim en el negoci actual que estem regentant i no sabem si aplicar-la o no. Serà el pròxim 27 d'octubre quan es donarà el tret de sortida al PAC formatiu Anticrisi. Es tracta d'una acció formativa en la mateixa línia d'oferir eines per a l'estimulació de la iniciativa i la innovació empresarial. Tindrà una durada de cinc sessions i l'acollirà a la Sala Sant Jordi del Casal. L'assistència és gratuïta, però es prega confirmació perquè les places són limitades. Podeu fer-ho trucant al telèfon 93 395 5011 o enviant un correu electrònic a Pérez cb-arroba-diva.cat Tiana Primera Hora La unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits visita aquest cap de setmana Tiana i Montgat. Encara que a nivell global de reserves permet el subministrament per sis dies i, per tant, no cal despertar l'alerta, des del Banc de Sang s'inciteix la importància de mantenir el nombre de donacions per no entrar en situacions d'excepcionalitat. És en aquest sentit que els professionals sanitaris animen els veïns de Tiana i Montgat a fer la seva aportació voluntària. Segons ha explicat la promotora de la zona del Maresme, Sílvia Delgado, a Tiana i Montgat tens agradaria que hi hagués una major resposta. En aquest sentit, ha fet una especial èmfasi la necessitat de consensació de la gent jove consta una mica fer nous donants. Sí que és veritat que els donants que tenim són molt multidels i venen sempre que els truquem, però la idea és que aquesta gent arribarà un dia que per edat no pot donar sang i necessitem que la gent jove s'animi. I aquesta és una mica, no només a Tiana i Mongat, sinó en general a Catalunya la nostra signatura pendent. Segons ha indicat la promotora al Maresme del Banc de Sang i Teixits, el nivell òptim de reserves se situa entre les 9.000 i 10.000 bosses. Quan es baixa de les 6.000 és quan la situació és preocupant. En aquest context, Delgado ha assenyalat un augment de l'índex de donacions al Maresme respecte a l'any anterior. Un fet que ha atribuït a les campanyes especials que s'han fet arreu de Catalunya al llarg de l'any, com és la celebració a Barcelona del Dia Mundial del Donant de Sang o la campanya Tinc Sang de Sibarita, per la qual els donants podien gaudir d'un menú especial dels xefs de més renom de Catalunya. Recordem que pot donar sang qualsevol persona sana entre 18 i 65 anys i que pesi més de 50 quilos. Aquest diumenge, la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixit se situarà al carrer Mates davant el camp de futbol vell de 10 del matí a 2 de la tarda. Dissabte, aquells que ho vulguin també podran fer la seva donació al centre d'atenció primària de Montgat. L'horari és de 10 del matí a 2 de la tarda i de 5 de la tarda a 9 del vespre. No et consumeixis de la companyia Xucrut Teatre arriba aquest divendres a la sala Albenis amb la voluntat de fer reflexionar petits i grans sobre el consum. També vol incidir en els nostres temps i ritmes a la relació amb les nostres decisions, prioritats i valors. L'argument gira entorn les vides paral·leles dels tres protagonistes, Lucia, Manel i Núria. Aïna Roca és una de les actrius i creadora de l'obra. Mostrem les contradiccions que tenim al dia a dia. Precisament no volíem donar un discurs del que s'ha de fer o com s'han de fer les coses i de com no s'han de fer. Per res, en realitat, el gran repte que vam proposar en aquest espectacle és intentar estar en aquella línia, que aquella frontera, en què no estàs fent ni apologia ni tampoc estàs siguent moralista. Sense grans aspiracions intel·lectuals, en sentit de comèdia plana i directa, no et consumeixis cerca a crear complicitat amb el públic. El treball s'acosta a un costumisme del segle XXI que utilitzen la imaginació i la innocència escènica dels espectadors que es deixen abocar. Aquesta representació és una iniciativa impulsada per la Regidoria de Salut i Consum de l'Ajuntament de Tiana amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. Estava prevista pel mes de juny en el marc dels actes de la Setmana del Consum de Tiana, però a causa de la indisposició d'una de les integrants de la companyia, l'obra es va haver de suspendre. Serà finalment aquest divendres. Quan no et consumeixis, arribi a Tiana. Tindrà lloc a la sala albenis a partir de dos quarts de deu de la nit. Tiana, primera hora. Notícies. La companyia Xotitella serà l'encarregada d'inaugurar la nova temporada del cicle de teatre familiar Bambolines. Ho farà aquest diumenge amb el muntatge Quac, que presenta la història d'un ànec que viu tot sol, la rutina del qual es veu alterada quan surt a buscar menjar i descobreix un nou dins d'una caixa d'encaixos. És a partir d'aquí que es desencadena l'acció i el públic descobrirà una història que recull, entre d'altres, els valors de la solidaritat i la integració. En dóna més detalls una de les membres de Xotitella, Esther Cabassé. Arrel d'això de trobar aquest ou, sí que li canvia bastant la vida i diguem que els valors que toquem precisament és això, doncs, l'acceptació d'un nou vingut, sigui germà, sigui amic, sigui alguna altra persona d'un altre país i com encara que estiguem molt acostumats a tenir els nostres rituals i els nostres hàbits potser si obrim una miqueta i escoltem els altres, entre tots doncs ho podem disfrutar tot bastant més i ajudar-nos moltament a més a més. La companyia Txotitelles està integrada per Esther Cabassés i Narci Escargorta. Va ser precisament aquest tita basc qui el 1995 va fundar la companyia amb l'espectacle Renown, un muntatge de titelles miniatura que es manipulen mitjançant tecles i que sumats al recursos que es van utilitzar en aquest espectacle van suposar una innovació en el món dels Titelles, així com el llançament i consolidació de la companyia. Un any després es va traslladar a Catalunya i l'any 1998, Xo Titelles va iniciar una nova etapa amb l'espectacle L'Alè, en Hop, la Caputxeta i el Llop. Un muntatge en el qual ja va participar Esther Cabassés, tot passant a formar part de la companyia. Des d'aleshores de i fins a dia d'avui, plegats han donat forma diversos muntatges amb les titelles com a protagonistes. Un d'ells és Quac, que es podrà veure aquest diumenge a la sala Albènes de Tiana a partir de les 6 de la tarda. La Societat Recreativa Els Nou Pins de Tiana torna aquest diumenge a Montgat amb l'obra Òscar, una maleta, dues maletes, tres maletes. Es tracta d'una de les últimes representacions que la companyia tianenca farà d'aquesta versió de la comèdia de Claude Manier que va interpretar entre 1959 i 1972 l'actor Luis de Funes al teatre. De fet, la Societat Recreativa Els Nou Pins havia visitat Montgat amb aquesta obra, però la coincidència amb un esdeveniment esportiu de primer ordre com és la final del Mundial de Futbol van endetrimar del poder de convocatòria. Ara repeteixen amb la voluntat d'engreixar el nombre d'assistents. A més, i segons ha reconegut el director de la companyia Isidra Mestres, les actuacions a Montgat sempre tenen un component que les fa diferents a les de la resta de municipis d'arreu de Catalunya que també hem visitat. Sempre té un caire especial actuar Montgat. Primera, perquè ens conviden a anar-hi, això ja és com una grata notícia que ens afalaga molt, i segona, perquè és el nostre poble del costat, amb el qual hi tenim molta relació tots, no?, entre tianencs i, i mongatins, amb el és, és com, com jugar fora, però gairebé a casa. A més a més, sabem que molta gent de Tiana, si sap que actuem i encara que hagin vist l'obra i volen tornar a riure, segur que ara tornen a venir a veure. Òscar, una maleta, dues maletes, tres maletes, explica la història d'un empresari ric que viu sense mal maldecaps amb la seva dona i la seva filla però que veu com el seu món es capgira quan el seu col·laborador i home de confiança irromba a casa seva per exigir-li un augment de sou amb la intenció de demanar la mà al pare de la seva xicota. El problema arribarà quan el ric empresari descobreixi que és la seva pròpia filla amb la qual desitja casar-se. La sala Pau Casals de la Biblioteca Tira lo Blanc de Montgat, acollirà l'obra aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda. A banda de Montgat es preveu que aquest muntatge escènic visiti també Quart i Mataró pròximament. La intenció de la companyia és finalitzar aquest 2010 amb aquesta obra i també amb una representació especial al nostre municipi per acomiadar el mètode Grolholm. I és que l'any que ve volen concentrar els seus esforços en la commemoració dels seu primer quart de segle. Radio Tiana, notícies, esports. L'actualitat esportiva d'aquest cap de setmana ve marcada per l'estrena Primera Divisió Territorial de l'Associació de Futbol Sala La Conreria i també per l'inici de la Lliga Catalana de Tirca Marcam Sala de l'arquera tianenca Elena Gómez, a la seva categoria cadet. Comencem pel Futbol Sala La Conreria que en la seva primera jornada de Lliga el grup 4 de Primera Divisió Territorial visitarà la pista del Camp Arellada. Segons el coordinador del club tianenca Antoni Brabó es tracta d'un rival que pot presentar complicacions no pel seu joc sinó per la seva actitud conflictiva reflectiva en el camp. Al públic també sembla que ho és i bueno, crec que que aquesta serà la principal, principal problema que podem tenir, si els nostres jugadors no entrenen en aquest joc grup que sembla que fan, doncs bueno, que que tindrem malaguanya si entrem en el seu joc, doncs bueno, ja veurem què passa. Seguim amb l'arquera tianenca Elena Gómez, que inicia també aquest diumenge la Lliga Catalana de Tirca Marc-ençalà en la seva categoria cadet. La primera de les cinc tirades de la Lliga serà Caldes de Montbui. La tianenca haurà de demostrar la seva destresa davant la diana triple vertical a una distància de 18 metres i en dues tandes de 30 fletxes cadascuna. El Centre Cultural i Esportiu Tiana afronta aquest cap de setmana la sisena jornada de Lliga. Aquest diumenge rep la Juventus, coe de la classificació. Es tracta d'un rival que, com els que vindran, dona tranquil·litat als homes de Joan Casado perquè, segons el mateix tècnic, es tracta d'un equip de la seva Lliga. Un maig que hauran d'aprofitar per escalar posicions en la classificació i deixar enrere el tercer lloc amb 5 punts que ocupen a dia d'avui. En aquest sentit, Casado s'ha mostrat confiat amb la Juventus, tot i que no descarta que es puguin endur alguna sorpresa. És un equip. Bastant còmode sempre, perquè és un equip que té molta cantera i, lo, i ho passa tot, com nosaltres, molt de gent jove. I, bueno, a veure, no ho no sé, no els no he vist encara aquesta temporada i espero, de, de moment, estan a la part de sota, però te'n pots portar una sorpresa amb aquest equip, no? Espero que no sigui així. El bascet Tiana rep aquest dissabte el Granollers B, un rival que suma només una victòria i tres derrotes en el que va de Lliga i que, per tant, no hauria de presentar-se complicat. Ara bé, segons l'entrenador dels tianencs, Emilio Martínez, es tracta d'un club que té el primer equip a la part alta de la Lliga EVA, fet que demostra que té un fort potencial econòmic i que utilitza el sèrior B per reforçar el primer equip. En aquest context, el pivot Dani Guillamón i l'Aleja Biolasco, reincorporats, fas casos partits, poden ser decisius pel bascet per sumar la cinquena victòria i acabem aquest repàs esportiu amb el Club Voleibol Tiana que després de l'excel·lent inici de Lliga afronten aquest diumenge la segona jornada Les tianenques visitaran la pista del Barberà Comerç Urbà Es tracta d'un equip nou a la categoria que aprovet de tercera divisió Tiana Primera Hora La entrevista L'obra Quack de la companyia Xoti Telles serà la responsable d'aixecar el talut de la nova temporada del cicle de teatre familiar Bambolines. Serà aquest diumenge a la sala Benis, on el públic podrà gaudir d'un muntatge que presenta situacions a la vida quotidiana dels més petits amb una tendra i festiva sensibilitat. Nosaltres volem conèixer més detalls d'aquesta obra i és per aquest motiu que hem volgut parlar amb una de les integrants de la companyia Esther Cabassés. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs que ens explica Quac, primer de tot? <ríe> Mira, en Quac és un ànec molt divertit, que viu tot sol <ríe> i, i de seguida els nens i les nenes uh, s'entenen molt ben amb ell, un vincle molt aviat amb ell. I en Quac el que li passa és que no té menjar. No té menjar i se n'ha d'anar a buscar-ne, perquè és clar s'ha quedat sense pas sec, sense blat de moro i sense algues, que a en Quac li agraden molt les algues. Total, que... T d'anar a buscar menjar perquè si no la panxa li fa rau rau. I pel camí es troba vàries sorpreses i una d'elles és un nou, és un nou i de l'ou. No sé si segue explicant més coses o no. Deixa-litrinclís perquè la gent s'animi a venir el diumenge a veure-ho. Doncs sí, deixarem la sorpresa perquè tothom qui vulgui desvetllar aquest misteri doncs que acudeixi a la sala al Benis d'aquí de Tiana. Uh -huh. En tot cas, sempre diuen que en aquestes obres hi ha un missatge, uns valors que es volen transmetre, suposo que també en serà el cas, no? Sí, sí, sí, sí. Uh, arrel del que li passa en, en Quac, uh, arrel d'això de trobar aquest ou, uh, sí que li canvia bastant la vida i diguem que els valors que toquem precisament és això, doncs l'acceptació d'un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 D'acord, i no sé si precisament perquè és una obra doncs, que està feta amb titelles doncs eh, és més difícil doncs, transmetre aquest missatge perquè normalment doncs, quan ho fem nosaltres mateixos, és a dir, en, en persona sembla que és més fàcil identificar-se amb les titelles hi ha algun problema, és més complicat? O... En absolut, en aquest espectacle d'en Quac precisament el que fem és parlar bastant poc, és més, l'ànec només fa que quac, quac, quac i fent això ja l'entenem perfectament sabem si està trist, si està content si està enfadat i um, el que hem fet és això o sigui ser una mica nosaltres les conductores les intèrprets, per dir-ho així entre cometes, de, de l'ànec i dels seus estats d'ànim I, i bé podem fer com si diéssim de fi el conductor no? um, però tot i així um, com que hi ha poca paraula els ànecs, els citelles són molt expressius Uh, um, amb tot el que els està passant. I els nens de seguida entenen, o sigui, uh, gairebé arreu on hem anat a fer-lo, que, per exemple, el curs passat van fer moltíssimes campanyes escolars, igual el fèiem davant de, jo què sé, 250 nanos de 3 a 5 anys, i no tenien cap mena de, de problema a l'hora d'entendre-ho, no? I quan acabàvem, és més, ells mateixos ens doncs, explicaven coses que, que acabaven de passar que anaven fins i tot més enllà del que els hi proposàvem. I, i, és, I és que nosaltres, la companyia, gairebé sempre hem apostat per això, que els espectacles, um, per, per explicar-t'ho d'alguna manera, encara que ho veiés una persona estrangera que no entengués l'idioma, per nosaltres els espectacles de Titelles s'han de poder entendre visualment, molt visualment, no? I així les coses es resolen amb acció, més que amb text o amb diàleg. Pensem que la gràcia dels Titelles precisament és la mobilitat, l'expressivitat que puguin tenir amb aquesta mobilitat... El ritme, que a vegades pot ser lent però mai feixuc, sinó que té un tempo més moderat, no? I amb totes aquestes... Sobretot la música també juga un, un, un paper molt important. Intentem que les músiques siguin escrites expressament pels nostres espectacles. I tot plegat sa que, que això com m'has preguntat doncs sigui... És, és, és fàcil per entendre pels nens. Pensa que hi ha nanos que ho han vist i han volgut tornar a mirar i tornar a repetir perquè han quedat molt encisats amb el Cuac. I... Qui surt de l'ou? Aquesta, doncs, és la sorpresa que hauran d'averiguar els assistents aquesta obra. En tot cas, precisament perquè ens dius que és un muntatge que ja ha voltat per moltes escoles, no sé si en aquest sentit han anat madurant i heu incorporat algunes variacions o l'heu mantingut? Heu estat bastant fidels a la idea inicial? Sí, hem estat molt fidels a la idea inicial, però sí que és cert que els espectacles, a mesura que els va rodant, vas trobant també una mica... Uh, on pot ser una mica més d'èmfasi, on potser la cosa no cal allargar-la tant i és millor escurçar-la i els mateixos nens han anat com, com donant-nos pautes, no?, tal com tu dius. Uh, la gent que la, el va veure, per dir-ho així, en els assajos generals o, o l'estrena al març del 2009, Um, i que l'han pogut veure ara, sí que noten, doncs, sobretot més desenvoltura, més en, en quac, potser abans era com més contingut, per dir-ho així, no?, <ríe> que vol dir que la tita allà era que el manipulava, en aquest cas jo, estava bé, pensant ara de és això, ara, de ara ja no, ja és molt més distès, per tant, tota, tota aquesta frescor i aquesta cosa així lúdica que transmetem, potser encara ara arriben millor al públic, no?, però a nivell d'idea de guió eh, hem sigut fidels, sí, sí, des de l'estrena fins ara, diguem que no, això no ha canviat la història no ha canviat És molt exigent el públic infantil? Home, el públic ex exigent exigent els, inf els infantils jo penso que, veure, aquí ara com a fer filosofia de la vida penso que els nens són molt intel·ligents i que, per sort, no són massa diplomàtics aleshores, quan una cosa els agrada de debò és que és impressionant el silenci que hi ha a la sala, no sé si se sent passar una mosca, i, i si no els agrada, doncs també són així, de sincers i de directes, no? Penso que no és una qüestió d'exigència, jo sempre dic que una música clàssica, una peça de música clàssica, és apta i pot agradar absolutament a tothom, una bona pintura i, i per tant, un espectacle. En Quac, el que ens passa és que als nens els hi agrada molt, però si és públic familiar, els pares també en queden molt contents. Per tant, si una cosa és de qualitat, i no em tiro floretes, però sobretot com sí, eh, agrada tothom. Per tant, l'exigència aquesta deixa d'existir perquè directament ja entren des del primer moment, amb, amb, amb, a, a, es tiren de cap a l'aigua, diguéssim, de, de l'espectacle. I, i l'exigència no hi és, doncs, perquè realment no els hi fa falta, saps? Ja, ja estan disfrutant en tot moment. I precisament perquè ens deies que agrada també als pares, no sé si ho he incorporat gins o algun gest que pugui servir doncs també per cridar la seva atenció i que gaudeixin encara més d'aquesta obra. Pocs. Hi ha espectacles que sí que alguna vegada doncs fas així un comentari, un cop d'ullet, un, un, un, no? un comentari que pot tenir una doble lectura per dir-ho així... Però en aquest no, en aquest no. El que passa és que és molt... Per exemple, la gent que té fills, que té més d'un fill, uh, hi ha moments que és, que, és, que, és, que és un retrato tal qual de situacions que poden estar visquent ells a casa amb els seus fills, no? Aleshores ja és tan directe també que no cal fer aquest altre, aquest altre acudit o aquest altre gag o cop d'ullet pels pares, no? Perquè ja, ja, ja, ja, està, ja està plasmat. Així, molt directament, en escena. Hem parlat molt de Quac, però no hem parlat de Xotitellas. Donem-ne algun detalls a la companyia, també, per aquells que no us coneguin. Molt bé, mira, Xotitellas és una companyia de titallaires, de dos titallaires, que són en Narci Escargorta, que és el meu company, el meu company de professió i el meu company sentimental, <laughs> pare de les meves filles, i Esther Cabassés, que soc jo mateixa. En Narci, que és basc, uh, és de d'Aquipuscoa, en el seu país uh, va, va, va fundar i formar part durant molts anys d'una companyia que es deia Town, Town i en Narci és conegut com a, bueno, a part que és molt bon titallaire, molt bon manipulador, és molt conegut arreu perquè és molt bon constructor. És una persona que fa molts invents, molt, és molt enginyós, té molts mecanismes, uh, té, té una emprenta molt personal i molt peculiar. I, I de la companyia de Town Town, d'allà al País Basc, eh, després d'estar-hi, de, ja et dic, fundar-la i, i ser membre de la companyia durant 9 o 10 anys, va decidir venir cap a Catalunya i va muntar un espectacle per ell sol. Va començar a fer espectacles ell sol i va començar a bellugar per aquí, per la zona. I, per, I a la vegada jo, doncs ja fa també molts anys que vaig estudiar a l'Institut del Teatre de Barcelona... ...i d'allà vaig conèixer una sèrie de gent de Galícia... ...me'n vaig anar cap a Galícia... ...vaig fundar una companyia de titelles que es diu Tanxarina... ...que encara avui en dia existeixen... ...i bàsicament allà feien bastanta marioneta de fil... ...al cap dels anys vaig tornar cap aquí... ...i vaig viatjar bastant allò... ...que tots tenim un parèntesi de què faig, que no faig... ...me'n vaig anar amb les meves marionetes per Europa... ...viatjar bastant... ...i quan vaig tornar vaig fundar la companyia Zodotrop... ...amb una amiga que havia fet aquest viatge amb ella... I aquesta amiga, que es diu Núria Mestres i jo, durant deu anys vam, vam ser fundadores i membres de la companyia Zootrop. I amb Zootrop el que vam fer va ser un espectacle sense paraules, amb el qual vam viatjar molt arreu del món. Mira, érem dues noies, teníem un espectacle de petit format i sense paraules. I què passava? Doncs que viatjaven molt arreu del món però que a casa treballàvem poc perquè aquí Titelles està molt associat amb això, amb què parlem, parlem molt, <laughs> que xerrin, i aquest era sense paraules, tenia l'avantatge en aquest cas de que qualsevol país on anéssim ens en tenien. I ja després, al cap dels anys, va coincidir que, això, amb en Narci ja ens coneixíem de la, de la trajectòria professional de cadascú, i quan vam venir a, a viure aquí a Catalunya, doncs mira, vam intimar més i vam decidir jo deixar Zootrop i formar part de la companyia d'ell, que és Xo Titellas. I per què aquest nom, Xo Titellas? Xo és una expressió osquera, eh, que ja et dic que ell és basc, i Xo... Té, té, simbolitza dues coses, diguéssim. Cho és el grumet d'un vaixell, i en Narci, segons ell, els titallaires ens hem de fer absolutament tot sempre. I els grumets del vaixell són qui, des de que freguen, uh, no?, a coberta, que han d'ajudar a pelar patates, són una mica, els grumets dels vaixells són qui, qui, xico para todo, no?, una miqueta, i ell ho va fer amb aquesta intenció. A la vegada, Cho és una expressió que que és com una salutació així molt afable i amistosa entre entre els nois per tant pot tenir aquesta doble lectura no? Doncs amb aquesta afabilitat i aquesta amistat esperem també doncs, que ens transmeti en Cuac malgrat que viu tot sol, però vaja si més no, aquesta tendresa a la qual fèiem referència a la presentació segur que la transmet tant per petits com per grans recordem que aquesta obra Cuac tindrà lloc a la sala albenis de Tiana aquest diumenge, com sempre a partir de les 6 de la tarda en mm -hmm. aquest marc del cicle Familiar Bambolines que comença nova temporada precisament amb aquesta obra. Nosaltres hem volgut parlar amb una de les integrants de la companyia Telles, Esther Cabassés, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per fer-ne difusió. Fins un altre bon dia. Bon, adéu. L'entrevista.